Povestea vieții mele, lista treizeci și nouă Dar viața mă plinse în mâinile ei și m-a așezat drept în picioare, mă izbi. mă lua în bagi jocură, își râse de mine și mă silit să mă lup singură, să stau drept neclintită și singură să-mi legi izborâte din adâncul conștiinței mele. Uneori, legile mele nu se potriveau cu cele decretate de cei mai mari și puternici. Ca toți pribegii acestei lumi trebuia să mă supun în aparență tiraniei fiecărei zile, însă în launtrul ființei mele am ajuns totuși ceea ce doream să fiu. Nimeni și nimic nu mă poate întoarce de la idealul care îmi dă putere, nici de la credința care mă face iertătoare în fața vieții și a nemilostenii semenilor mei. În inima mea trăiește nevăzută iubirea, lumina pe care nu o poate întuneca nimic, nici dezamăgirea, nici deziluzia, nici măcar neîncrederea oamenilor și greșitele lor tălmăciri. Credința lăuntrică cu al cărei a înainte e mai puternică decât orice. Neștirbită, neînvinsă, a ajuns armura care mă ferește de capcanele vieții. Din pricina acestui crez, a acestei încrederi, toți cei ce au o adevărată însemnătate în viața mea îmi dau tot ce au mai bun de dat. Flacăra credinței mele le luminează calea. Sunt voioși să mă urmeze și se bucură că sunt ai mei. În inimă nu rămâne mărăciune de pe urma niciunei dureri sfârșietoare, a niciunei vrajbe, a niciunei înfrângeri sau predări. Tot ce am îndurat, toate lucrurile la care m-am supus, tot ce mi-a înveselit sau mi-a întunecat zilele, para nu face alt decât să mă întărească acea lumină și nici nu simt vreodată năzuința de a lovi în cei ce îmi fac rău. Singura mea dorință e să înțeleagă ei cât de tristă și de nerotnică ura. Nu mă uit cu dispreț la copila ce-am fost altădată, dar mă bucur de armura ce i-a îmbrăcat slăbiciunea și nici nu-mi pare rău de nicio încercare la care a fost supusă în calea vieții ei. Toate lacrimile ei, toate căderile ei, toate visurile ei moarte și dorurile ei au lucrat împreună pentru a făuri ființa mea de azi. Da, sunt singură în suflet, dar singurătatea e mândria celor tari care vor mai bine să pășească în fruntea altora decât să-i urmeze. Ce răsunet de tinerească semeție e în aceste mărturisiri. Azi n-aș mai îndrăzni să scriu aceste cuvinte, dar mi-a crescut puterea odată cu încrederea din ce în ce mai mare a poporului meu. Îmi dădeam seama de acea putere și mă bucuram de ea, cum se bucură ostașul de sabia lui. Mă simțeam pregătită pentru tot ce se va cere de la mine, înarmată pentru lupta ce mă aștepta. Nu mi-era teamă, din eram cuprinsă de o stranie în sufletire și totodată de siguranța că eram gata pentru marea chemare ce avea să sune, fremăta în fie picătură picătura a sângelui meu, însă nu știam că avea să vină așa de curând. Bătălia de la Marna a fost pentru unchiul o grozavă lovitură, îi zdruncină credințele cele mai scumpe. Rămăsese încremenit în fața acestei întorsături a lucrurilor. Ca german se simțea strivit, dar ca oștean era plin de un aplic interes pentru acest joc al războiului, atât de deosebit de tot ce văzuse în viața lui. Cu toate că avea simpatii personale, se putea îndeajuns desprinde de ele pentru a discuta asupra evenimentelor cu o liniștită părtinire, așa încât convorbirea în timpul meselor era însuflețită și interesantă și nici de cum pătimașe. Mi-aduc aminte că, într-o zi la dejun, a un să vorbească în ton liric despre glozăviile războiului. Într-o revărsare de grai poetic ce ne cam a început să proclame cu glas tare că ar trebui să ne luăm toți de mână și astfel ca un cerc să plutim spre ceruri, departe de toate spaimele acestei sfere întunecate. Unchiul își arătă printr-un mormăit regala sa dezaprobare, zicând, după obicei, Dar asist stunzi în Elizabeth. Vorbe pe care le auzeam atât de des când voia să moaie entuziasmul bătrânei regine. Ceea ce spui, n-are noi, mă. N-am deloc poftă să părăsesc pământul acum. Mă interesează prea mult deznodământul războiului. Țin să vă sfârșitul și apoi, întorcându-se spre mine, adăugă. Cu noua desfășurare a împrejurărilor, mă tem că nu putem nădăjdui să se facă pace înainte de Crăciun. Înainte de Crăciun. Și avea să treacă de patru ori Crăciunul până să se facă pace. Însă pentru unchiul n-avea să mai fie niciodată Crăciun și nici nu era scris să vadă cum avea să se sfârșească războiul, care trezea în el atât interes. Unchiul murină praznic în noaptea dintre nouă, 19, octombrie 1914. Muri subit în patul său. S-a întâmplat să lipsim din Sinaia, soțul meu și cu mine, tocmai în acea noapte. Lucru ce se ivea destul de rar, căci nu aveam obiceiul să ne întoarcem în oraș în acel anotimp. Se găsise însă nimerit ca prințul și cu mine să ne arătăm în București ca să se pună capăt prin prezența noastră zvonurilor ce se răspândiseră că aveam de gând să plecăm cu toții. Se crezuse cu cale să fim văzuți la alergările de toamnă, unde publicul cu mii de ochi putea să se încredințeze că eram acolo, soțul meu și cu mine în carne și oase. Nando trebuia să petreacă noaptea la Cotroceni, iar eu făgăduisem să iau cina la mogoșoarea la Marta Bibescu și să dorm la ea. După aceea aveam să mă întorc la Sinaia a doua zi dimineața cu soțul meu. În ziua de 10 octombrie, dis de dimineață, mă chemă la telefon Prințul Știrbei ca să-mi spună că sunt regină. Am fost adesea întrebată mai târziu asupra celor ce simțisem când s-a întâmplat acest eveniment și totdeauna am răspuns cu adâncă sinceritate că a fost una din emoțiunile cele mai zguduitoare și covârșitoare din viața mea. Totdeauna priveam în față faptul că mai curând sau mai târziu avea să se întâmple așa ceva. Înainte mă pregătisem pentru aceasta, dar când se înfăptui Aieva, a fost o zguduire grozavă. Îmi dădeam seama pe deplin de nemărginita răspundere ce mă aștepta, mai ales din pricina vremurilor în care trăiam și a faptului că situația Europei îndeopște și mai ales a României era în grea cumpănă. Eram în pragul unei noi ere politice și orice mișcare, orice hotărâre, avea să fie de o însemnătate covârșitoare. Clipa era solemnă, dar nu simțeam nicio teamă, deși mi se părea că ni se deschisese asupra vieții o ușă tainică. Ne aflam pe pragul ei, ce aveam să găsim de partea cealaltă. Eram aceeași femeie ca și ieri, însă mâine era despărțit de ieri, ca prin tăișul unei săbi. Înapoi nu mai puteam merge, adăpost nu mai puteam găsi, Pășeam de acum înainte în lumina orbitoare. Murise ceva, însă prin această moarte se născuse altceva. Nemărginite răspunderi, dar totodată și nemărginite nădești de înfăptuire, dacă ne dovedeam destoinici pentru munca noastră, dacă aveam putere să cuprindem în mâini ziua ce avea să vină. Pe o cupă de aur ce o dărui atunci soțului meu, pusesem să se sape următoarele cuvinte. Ziua de mâine poate va fi a ta, dacă îți va fi mâna destul de puternică pentru a o cuprinde. Da, astfel simțeam în acea clipă. Iar când îngenunchei la patul de moarte al bătrânului rege și privi pentru ultima oară fața lui, abia mai palidă de cum fusese în ultimele săptămâni, atât de neschimbată și totuși atât de liniștită, atât de nobilă și desprinsă de toate, în noua lui odihnă bine meritată, simți că trebuie cu buze mute să mă leg prin jurământ în fața marii lui tăceri. Nu te teme, unchiule, îți vom duce vitejește opera mai departe. Mâna ta a fost grea, adesea mi-a apăsat tinerețea, însă erai drept și nepărtinitor cât termina lumina gândul. Nu voi uita învățăturile tale, deși cu greu le-am ascultat și cu greu le-am urmat. Și acum îngenuncheată lângă tine, deși ești astăzi mut și nu mai poți să-mi poruncești, Simt că totuși ai o solie pentru mine, nepoata ta care odinioară te-a tulburat atât. Da, unțule, voi încerca să fiu cum ai fost tu, credincioasă până la moarte, să-ți iubesc țara cum ai iubit-o tu atâția ani îndelungați. Cu voia Domnului îți vom duce înainte opera fără a ne teme. Amin. Aunti așezată pe un scaun lângă soțul ei, învăluită în negru și înconjurată de multe doamne în doliu, Povestea cum murise unchiul pe neașteptate în brațele ei. În timp ce ea bășbea cu mâna prin întuneric, căutând comutatorul ca să aprindă lumina. Pentru el o moarte minunată de lină, dar pentru ea o îngrozitoare zguduire. Copiii mei erau adunați în jurul ei, iar Nando o ținea de mână. Dar unchiul era cufundat în tăcere și ziua lui se sfârșise. Toate amănuntele despre acea vreme, deși adânc întipărite în amintirea mea, sunt prea neînsemnate ca să le povestesc pe larg. Găsesc mai nimerit să citesc câteva rânduri din cartea mea, în care totul e zugrăvit pe scurt, într-un singur tablou, și stă prinsă în cuvinte starea mea sufletească din acea zi. Întoarcând ultimele file ale acestei cărți, închid în ele zilele tinereții mele. Zile de luptă, zile de iluzii, zile de dezamăgiri, zile de prefacere în bine, zile de învoială, zile de noi începuturi, Zile de dragoste, zile de răzvrătire, zilele tinereții, zile de furtună, de lumină însorită, zile de înfăptuiri, care uneori au venit prea târziu, zile bogate în nădejdi, zile îngreunate de teamă și de îndoială, zile pline de soare, de flori și de speranțe, zile înfiorate de bucurie sau de durere, zile ca un potil plin până la revărsare, calde, minunate, clogotind de viață și de energie, zilele tinereții mele, zile în care tremuram și zile în care râdeam, zile când orice lucru îmi părea cu putință, zile în care fie ce pas o sforțare, dar și zile când îmi alergau pe pământ picioarele ca în alipate, zilele tinereții mele. Și iată că încă un tablou mi-a rămas în veci întipărit în inimă. În acea dimineață devenisem soțul meu și cu mine, regele și regina unui popor, care începuse să ne iubească încetul cu încetul, rege și regină, în clipa când întreaga Europa ardea în flăcări ce dogoreau toate granițele noastre. În fața noastră se deschidea o pagină nouă, plină de temeri, solemnă, bogată în neștiute desfășurări, grade îngrijorări și Steau amândoi în picioare în mijlocul Camerei Deputaților, în ziua de 28 septembrie, 11 octombrie 1914. Noul rege își depunea jurământul în fața poporului său. de toate nădejdiile supușilor săi, sta în fața lor pe pragul unei vieți noi. Era ca o carte necitită încă, nimeni nu știa gândurile, dar întrupa poate zorile unei mari înfăptuiri. Poate că avea să fie cel ce va îndeplini un vis îndelung visat. Eu stam puțin deoparte cu copiii în jurul meu. Un lung zăbranic îmi acoperea obrazul. Bătăile inimii mele sunau ca pașii soartei Abia desluși glasul regelui și cuvintele lui Însă auzi aclamările care le întâmpinară Regele de mâine Un strigăt imens, lung, un tunet de aplauze făcut să bubuie bolta Apoi deodată răsună în văzduh numele meu, Regina Maria Era și în chipul, cum îmi strigau numele, ceva ce părea răsunetul unei nădejdi Simțit deodată că trebuie să-mi descopăr fața, în ochii întregii adunări, că trebuie să o întorc spre ea, fără văl cernit care să ne despartă. O aclamare prelungă ce mă umplea de fiori izbucnit din sute de inimi. Regina Maria. Și ne uitară unul în fața altuia, poporul meu și eu. Acesta a fost ceasul meu, un ceas ce n-a fost dat multor ființe pe lume. Căci în acel ceas, scumpii mei români nu aclamau numai o idee, o tradiție sau un simbol, ce aclamau și o ființă pe care ajunse să o înțeleagă. Străina venită de peste mări nu mai era străină, era malor. Au putut urma dezamăgiri și dureri, căci suntem cu toții în mâna Domnului, dar ziua aceasta a fost una din cele mai mari care mi-au fost date să trăiesc. De aceea vreau să-mi închei cartea asupra ei, asupra țării românești, întorcându-se spre noi ca spre cea mai scumpă aină dește. Sfârșitul volumului 2. Povestea vieții mele, volumul 3 Moto Calea mea merge drept înainte fără înconjur și nu trebuie să mă tem de propria mea putere Ludwig R. Egg. An de război, partea 5 -a. Ultimul capitol al amintirilor mele s-a sfârșit cu ziua în care s-a urcat pe tron soțul meu și când, unul lângă altul, în sala Parlamentului, față în față cu poporul nostru, am trăit un ceas mare tălmăcit în cuvinte scrise chiar sub impresia momentului. Ferdinand I, lui Carol I, s-a urcat pe tron la 28 septembrie 11 octombrie 1914, domnind până la 20 iulie 1927. Mulți ani, ani ce cântăresc îndoit, s-au scurs de atunci și atâtea întâmplări au împovărat acești ani, încât astăzi n-aș mai fi în stare să găsesc cuvinte destul de înfrăcărate, care se redea acea emoție covârșitoare. În pragul unei vieți noi, se deschidea în fața mea posibilități nemărgenite, însă un vâl nepătruns ascundea ochilor noștri viitorul. Ce avea eloare să ne aducă? Glorie, onoruri, izbândă sau tragedie și umilire? România și noi, întâlnire solemnă. Căpătasem noi puterea așa cum eu închipuiam? vom la înălțimea menirii noastre? Fiorul, ce simțeam că mă zguduia, erau oare presimțirea celor ce aveau să vie? O prevestire de bine? România și noi Ce aveam să însemnăm unul pentru altul acum când eram lăsați în voia noastră, față în față cu propria noastră răspundere? Bătrânul rege nu mai era lângă noi să ne povățuiască, să ne dea sprijinul său sau să ne mustre și să ne arate calea. Acum totul a de noi. Noi țineam în mână frânele. Eram noi destul de destoinici ca să luăm asupra ne o asemenea moștenire? În clipa când lumea întreagă era în flăcări, viitorul singur putea răspunde acestor întrebări. În acest alte la volum al poveștii vieții mele, am de gând să încerc să spune ce mi s-a întâmplat după marea zguduire a începutului. În ce fel s-a purtat cu mine soarta și în ce chip aveau să-mi folosească o a mea engleză, precum și educația dată de mama și mai târziu de unchiul și de untii. Povestea nu e lungă. Cuprinde numai patru ani, dar sunt ani care prețuiesc îndoit. Ani în care se îmbulzesc atâtea întâmplări și atâtea oameni, încât mă simt cuprinsă de o oarecare îngrijorare, în fața menirii ce mi-am impus eu însă, de a descrie totul așa cum a fost. Volumul de fața al amintirilor mele se va îndepărta într câtva ca formă de cele din tâi, deoarece numeroase capitole vor fi citate luate din jurnalul meu zilnic, scris fără răgaz de când am intrat în război. Fără șovăire, cu o statornicie de care mă minunez uneori, am notat orice se întâmpla, aproape ceas cu ceas. Am acum totul sub ochi, o covârșitoare îngrămădire de documente, fiecare cu data lui și fiecare zi povestită cu toată înfigurarea simțită atunci, cu nădejdile, temerile și exagerările ei. Pagini pătimașe în care mă regăsesc cu toate avânturile și toate zbuciumurile fiecarei stări sufletești. Ce greu e să aleg dintre ele Trebuie să nu-mi pierd firul povestirii Fiecare pagină freamă atât de mult de viața întâmplărilor Din acea zi Încât fiecare parcă cere să fie citată Dar aleg pe cele ce-mi dezvăluie Mai bine caracterul Și pe cele care arată mai bine încordarea Celor vremuri Nădăjduiesc că-mi voi îngeba astfel povestirea Încât să fie plăcută la citit Și mă voi feri pe cât voi putea De repetările atât de obișnuite Celor ce scriu jurnalul dar înainte să încep această parte a povestirii mele, trebuie să vorbesc de cei doi ani de neutralitate, trăiți înainte ca România să fie intrat în război. Din nefericire însă n-am despre acești doi ani amintiri scrise în timpul lor. Când a murit bătrânul rege, era la putere un guvern liberal sub președinția lui Ion I.C. Brătianu, Ionel. Guvernul s-a format la 4 ianuarie 1914 și era compus din Ion I.C. Brătianu, președinte, M. Porumbaru, Ministrul Afacerilor Străine M. Costinescu, Ministru de Finanțe V. G. Morțun, ministrul de Interne Al. Constantinescu, Domenii Al. Radovici, Industrie Dr. C. Anghelescu, Lucrări Publice Victor Antonescu, Ministrul Justiției I. G. Duca, Ministrul Cultelor și instrucției Publice Potrivit cu datina, Brătianu ca prim-ministru prezentă demisia lui și a guvernului dar regele nu o primi, astfel încât noua domnie începu mână în mână cu liberalii. Soțul meu și cu mine luam în hotărârea să facem cât se puteau mai puține schimbări printre demnitarii curții, așa încât guduirea trecerii de la un regim la altul să nu fie simțită prea dureros. Lăsăm neatinși vechii și credincioșii slujitori ai predecesorilor noștri, chiar și pe cei care ne aduseseră vreun neajuns în timpul tinereții noastre. Regele Ferdinand avea un suflet de o rară bunătate și era totdeauna gata să asculte o rugăminte de mea când încercam să împiedic vreo hotărâre cam aspră sau vreo pedeapsă, chiar cuvenită uneori. Nu-mi place răzbunarea, mai degrabă vreau să-mi fac din dușman un prieten. Puterii îi este hărăzit din fire un privilegiu aproape neîndreptătit, care, după părerea mea, nu trebuie niciodată întrebuințat greșit și mai ales nu trebuie să încline spre asprime. Sau spre orice s-ar apropia, câtuși de puțin de ciudă. Aș vrea mai bine să mă răfuiesc furtunos cu dușmanul meu decât să-i fac un rău pe tăcute. Nu sunt din acei ce-și aleg drept lozincă, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte. E atât de trist să te afli deodată în locul stăpânului de ei. De aceea m-am străduit ca să nu întruchipez prin nimic noua putere, lucru care spitește atât de tare pe cei mai mulți. Știu cât se poate de bine că s-a spus pe toate tonurile că înrăuream voința regelui și fiind o ambițioasă fără seamăn, îmi plăcea să predomin și să stăpânesc. Acest bun a fost răspândit și ca laudă și ca bărfeală. De obicei mă făcea să zâmbesc, că știam că lucrurile nu sunt așa cum par. Coborându-mă adâncă în propria mea conștiință, trebuie să mărturisesc că nu recunosc în mine nicio intenție hotărâtă sau vreo dorință de a domina. Ce e drept simțeam o oarecare nerăbdare când vedeam șovoia la altora. Cu firea mea de femeie luam dintr-un salt orice hotărâre. Mintea nu mi era niciodată împrăștiată și mă simțeam ageră și gata să dau de rostul oricărei împrejurări. Era ușor oricui să stea de vorbă și să se înțeleagă cu mine. De aceea nimeni nu mă ocolea. Niciodată nu mă feream de discuții. O contradicție nu mă speria. O luptă mai grea îmi punea la încercare energia. În fiecare ceas al zilei simțeam în mine viața ca o forță aproape electrică. Acestea le știa soțul meu. Știa de asemenea că felul meu de a discuta era decis și neșovăielnic, că era întotdeauna gata la luptă. Astfel luase încetul cu încetul obiceiul să se întoarcă spre mine când era nedumerit. Găsea adesea în tovarășa lui un sfetnic chipzuit care se arăta neașteptat de nepărtinitor. Regele Ferdinand avea o fire sfioasă, nu-i plăcea să se impună și-arăta o oarecare încetineală când trebuia să ia o hotărâre. În firea mea, din potrivă, nu șovăire. Greutățile păreau că nu mă îndoiesc energia. Era în mine o vioiciune sănătoasă ce se rezema pe un nedomolit simț al umorului, care avea darul să ușureze clipele cele mai încordate. Acestea însușiri erau de folos unui om care arare ori se lăsa pătruns de bucuria vieții. Din pricină că fusese prea lung subjugat și apăsat, Regele Ferdinand avea nevoie adesea să fie înviorat și întărit. Felul meu de a fi îi insufla curaj și nădejde. În ceasurile de îndoială găsea în mine o încredere de oțel pe care singur nu o avea. mână în mână eram mai puternici. Viața nu mă înspăimânta, căci aveam ceva din avântul viteazului voios care e întotdeauna gata de luptă. Nu era în firea soțului meu să mă recunoască în văzul tuturor ca pe o colaboratoare, fiind german, era un partizan dârs al legii salice. A recunoaște unele însușiri unei femei ar fi fost o încălcare a celor mai scumpe tradiții ale lui. Dar avea încredere în mine, Era o tovară și plină de veselie, uneori cam nesupusă, care însă niciodată nu-l dezamăgea. Afară de aceasta, amenirea și țelurile noastre erau aceleași și trăiam amândoi pentru aceleași ideal. Binele țării noastre, aceasta ne făcea rădători unul față de altul și ne insufla fiecăruia îngăduință pentru cusururile celuilalt. Dacă am fost silită încetul cu cetul să iau o parte la evenimente, pricina n-a fost o meschină ambiție personală sau o dorință egoistă de a mă pune pe planul întâi. Trăiam însă în vremuri grele, munca era încordată, se simțea nevoie de mintea și de mâinile tuturora. De la fiecare om se cerea ce putea de -a mai bun, iar eu, cu firea mea impulsivă și necalculată, eram gata să ajut oricând. Așadar, de câte ori trebuia, mă puneam pe lucru fără vorbă, nu pentru că voiam să-mi însușesc drepturi ce nu mi se cuveneau, ci pentru că așa cereau împrejurările și fiindcă nevoile mi-o impuneau. Era urmarea logică a stării de lucru și toți trebuiau să o înfrunte cu cât mai multă bărbăție, fiecare făcându-și vitejește datoria. La mine nu era niciodată nimic socotit dinainte. Aveam o fire deschisă și cutezătoare și nu mă dădeam la o parte de la orice primejdie, nepregătindu-mi nicio portiță de scăpare. Eram totdeauna gata să lupt sau să cad în slujba credințelor mele. N-aveam nimic din diplomatul viclean. Totdeauna am fost îmboldită de un nestăvilit instinct de a fi de folos, fără să stau vreodată să cântăresc, dacă hotărâile mele pripite erau înțelepte sau nu, dacă aveau să mă expună să fiu nedrept judecată sau rău înțeleasă. Un altruism spontan și neprecupețit e cheia firii mele. Sunt nevoită să spun aceste lucruri pentru ca astfel să lămuresc mai bine faptele mele și purtarea mea în tot timpul domniei regelui Ferdinand. Menirea noului rege era una dintre cele mai grele, mai ales în ce privește politica externă. Fiind încredințat că trebuie să se țină strâns de neutralitate pe cât se va putea, era totuși necontenit împins, într-o parte sau într alta, de către țările ce se războiau, și pe rând amenințat sau a ademenit. Îi se făceau nenumărate propuneri, însă sub fiecare se ascundea un pumn de oțel, totdeauna gata să lovească. Dar mai presus de toate era cumplita luptă între datorie, conștiință și inimă. În chip firesc, inima îl trăgea de partea țării în care se născuse. Afară de aceasta, avea o nețăr murită încredere în neputința oricui de a înfrânge oștirile germane, așa cum o abusese și unchiul său cu niciun preț nu-și putea închipui că vor fi biruite. Oricine își va da seama ușor cât era desfâșiat și cu câtă îngrijorare îl pândea poporul său, întrebându-se cum va putea îndeplini făgăduința ce i-o dăduse când se urcase pe tron de a fi un bun român. Rolul meu era cât se poate de greu. Cu toate ca plecarea mea firească mă trăgea în altă parte, simțeam până în adânc lupta sufletească îndurată de Nando. Și apoi aveam și eu cu Germania legături ce nu se puteau rupe ușor. În orice parte ne întorceam, tot de durere dădeam. Cunoșteam totuși pulsul țării și știam cumplita jertfă care va fi la urma urmei cerută regelui. Datoria mea era să-l determin treptat-treptat să primească ceea ce nu se putea înlătura. Aceasta numai eu o puteam face, dar era nevoie de multă dibăcie. Trebuia să fiu ca un medic al sufletului lui, să-l pregătesc încetul cu încetul, să dau putere voinții lui, să-i întăresc firea, să-i netezesc calea, și la aceasta nu puteam ajunge decât fiind necontenit de straje și pregătită pentru orice primejdie. În timpul acestor doi ani atât de grei, printrul știrbei mi-a fost un neprețuit ajutor. El mă ținea la curent cu toate fluctuațiile publice și cu orice mișcare, în timp ce eu pe lângă rege mă pregăteam cu toată dragostea mea cu toată pătrunderea cu care îi înțelegeam caracterul și firea sinceră, iubitoare de datorie, să-l ajut să înfrunte ceasul cumplit ce aștepta Era nevoie să-l conving că n-avea decât o singură cale și că așa cerea soarta, neînduplecata soartă. Dar trebuia mereu să-i apăr sufletul de desnădește. Nețărmurita încredere, ce -o avea în mine și în judecata mea sănătoasă, era, bineînțeles, cea mai mare putere a mea. Am avut în viață multe lucruri grele de înfăptuit, dar aceasta a fost poate cel mai greu. 90 din țară erau de partea antantei, dar rămăsese totuși o parte care credea că mântuirea noastră e alături de armatele germane. Printre aceștia se aflau câțiva dintre cei mai credincioși prieteni ai soțului meu, în fruntea cărora era Petre Carp, pentru care aveam amândoi o deosebită simpatie. Bineînțeles, ei erau mijlocul prin care se răspândea propaganda potrivnică și îmi dădeam seama de toate stabilile cu care aveam de luptat. Ceea ce dădea atâta putere convingerilor mele nu e ușor de spus. Cred că mai presus de toate două lucruri mă întăreau, neclintita mea încredere în Anglia și îndeplinirea idealului național al unirii tuturor românilor. Acest ideal ajunsese ținta mea, tot atât cât și a poporului meu. Puterile centrale vedeau în mine cu dreptate temeiul tuturor împotrivirilor. Eu eram centrul rezistenței împotriva propagandei și de aceea ajunsesem ținta cea mai de seamă a lor, fie pe față, fie pe ascuns. Când primeam câte un german sau câte un austriac, simțeam cum își pregătesc bateriile și cum îndată ce trecea pragul camerei mele, știa că se află față în față cu potrivnicul lui cel mai dios. Aceasta, bineînțeles, mă ascuțea îndrăgirea și moțelea nervii pentru cele mai dârze ciocniri. Una din acele ciocniri a rămas viu întipărită în amintirea mea. S-a întâmplat spre sfârșitul anului 1915. E vorba de o întrevedere cu Contele Otto Cernin, pe atunci ministrul Austro-Ungarii la București. Contele Cernin fusese prieten cu arhiducele Franz Ferdinand, care în vremea lui era socotit binevoitor României. Din această pricină mai ales, fusese ales Cernin ca să vină în România în acele momente critice. Era un om plăcut, înalt, blond, cu înfățișare aristocrată, cu purtări ademenitoare, măcar că uneori cam încrezut și arătând oarecare aroganță, ceea ce nu era întotdeauna ușor de îndurat. Fusese pe semne înștiințat dinainte că eu eram dușmanul de căpetenie. Și pricepusem prea bine că ei se dăduse a înțelege cât de mult era de dorit să fiu câștigată de partea lor Prin orice mijloace, fie ele drepte sau piezișe Cernin îmi inspira oarecare simpatie Mă înțelegeam bine îndeopște cu austriacii Sunt plăcuți și îndemânateci Și apoi fusese îmbună prietenă cu fratele lui mai mic Așa încât nu aveam nicio pornire împotriva lui Cu toate că simțeam că era nevoie de multă chipzuință Colegului german, fond de îmbușe, însă hotărât în desprăcea. Cernin, de câte ori ne întâlnea, își dădea toată o ca să-mi fie agreabil. Băgasem de seamă de la început că se străduia să deștepte simpatia mea și că își punea în joc tot farmecul, de care nu era lipsit când își lăsa la o parte aroganța. Dar ne-a fost dat o singură dată să stăm față față, măsurându-ne puterile ca doi adversari, și de data aceea a fost un adevărat duel cu sabia. Îmi ceruse audiență și-l primi singură, invitându-l la o ceașcă de ceai în apartamentul meu. La început se purtă ca un distins om de lume, care vrea cu tot din adinsul să placă unei doamne. Vorbind numai de subiecte fără vreun interes deosebit, dar treptat alunecă spre subiectul cel și deodată ne găsim ca doi potrivnici, unul în fața altuia, într-un zângănit de arme. Urmă o scenă chinuitoare în timpul căreia, Cernin își puse în joc toate bateriile. Începu prin a declara că soarta României era în mâinile mele. În zadar mă potriveam și încercam să-l încredințez că nu era așa. Stăruia că în mâna mea sta puterea de a rosti ultimul cuvânt. România, zicea el, va urma hotărârea mea. Toată lumea știa că regele asculta de povața mea și că va intra în acțiune după cum voi judeca eu. Iar el, adăugă Cernin, era prietenul și admiratorul meu, de aceea venise la mine în acest ceas de cumpănă, ca să-mi deschidă ochii până să nu fie prea târziu. Acum sosise ceasul intrării României în război, alături de puterile centrale. Acum, când erau peste tot învingătoare oștirile lor. Mă întrebasem eu oare ce îngrozitoare răspundere luam asupra mea, împingând România de partea aliaților. Poate că mă închipuiam ca Austro-Ungaria se va nărui? Aceasta poate se va întâmpla vreodată, însă nu acum. Acum era ultima șansă a României de a intra de partea biruitorilor. Dacă voi azi să-mi pun cuvântul, ca România să meargă alături de ei, voi fi în vecii vecilor binecuvântată de poporul meu. Iar dacă nu mă duplecam de rugămintea lui, aveam să fiu cauza pierzanii României pentru vecie. Acum sosise clipa supremă. Mâine va fi prea târziu. Totul era în mâinile mele. Cum îndrăzneam să iau asupra mea copleșitoarea răspundere? de a ține cu aliația acum, când situația lor era din zi în zi mai primejduită. Astfel în cen în toate argumentele ce le putu găsi, pentru a mă convinge că România trebuie să-și lege soarta de austro ungarii Pledă, amenință, lingușii, încercă să mă înspăimânte și să mă silească. Mă chinui în toate felurile și m-a făcut să trăiesc câteva clipe de iad. Îmi făcut tot felul de făgăduieli, făcut să strălucească în fața ochilor mei izbânzi și triumfuri. Jucă rolul de sfătuitor, de ispititor Înfrutura înaintea ochilor, luca unui viitor strălucit În care eu aveam să joc rolul de căpetenie Și declară că dacă voiam să fac ceea ce trebuia Voi rămâne figura cea mai mare din istoria României Da, se pricepea să pledeze Știa să atingă fie ce nerv din mine, fie ce simțire Până când în sfârșit mă a făcut chiar să plâng Dar nu puteam face decât să scuturi din cap cu musnire Mă chinuiești? îi răspundeam. Îmi rupi în bucăți inima. Ai spus că vorba mea poate fi hotărătoare. Nu știu dacă e adevărat, dar un lucru îl știu. Nu pot face altfel decât cum fac. Nimic nu mă poate clătina. Împărtășesc marele vis al României și cred în zicătoarea că a Angliei e întotdeauna ultima bătălie. Degeaba încerci să-mi zdrunci în convingerile. N-am simțiri potrivnice față de nimeni și nu privesc pe nimeni drept dușman. Dar totuși aș muri de durere dacă România ar intra în război contra Angliei. Și asupra acestora ne despărțirăm, nu ca dușmani, ci adânc îndurerați și unul și altul. Fond de îmbușe, din potrivă, n-a fost niciodată în stare să-mi câștige simpatia. Dădu greșpe pe de deplin în rolul de psiholog. Și lui se spusese că sunt aceea care trebuia câștigată și ceru să fie primit în audiență intimă. După ce mi-a expuse câteva chestiuni, cam în tonul unui învățător cu aere protectoare, Puse ca din întâmplare mâna în buzunar și scoase un pachetel de gloanțe dum-dum. Dorește majestatea voastră să vadă ce fel de gloanțe întrebuințează Anglia în contra dușmanilor? Mă deodată și-i spatele, nu cu astfel de ce putea să mă câștige de partea lui. Privesc întotdeauna ca o mare milostivire a soartei că scumpa bătrână Carmen Silva a murit înainte să intre România în război. Regina Elisabeta a decedat în zorii zilei de 2 martie 1916. Ar fi fost îngrozitor pentru ea, precum și pentru noi, dacă ar fi trăit să vadă acea zi cumplită. Aceasta ar fi făcut menirea regelui Ferdinand de două ori mai grea. Dar din mina Domnului a fost chemată la odihnă în primăvara anului 1916, după mai mult de un an de la moartea regelui Carol ne-au fost cărăzite mai mult de 12 luni, în care am avut putința să dovedim bătâne a dragostea și iubirea noastră. Soțul meu și eu socoteam o drept o a noastră și o datorie să-i arătăm cea mai mare cinstire și să o înconjurăm cu tot ce-i putea dori inima. Obișnuită într-o lungă viață de amnegare să fie dominată de puternica voința a soțului ei, libertatea ei de curând câștigată o amețea într-o câtva la moartea regelui Carol se găsistă până pe o avere însemnată, ea care niciodată n abusese bani pe seama ei. Minune nemai auzită se înfăptuise deodată, mâinile îi erau pline și, în sfârșit, avea putința să dăruiască după mărinimia sufletului ei. Dar, asemenea unui copil, care trece deodată dintr-o săliță întunecoasă în lumina orbitoare a soarelui, se simțea oarecum încurcată de acest neașteptat belșug cum se întâmplă atât de des în viață și libertatea și averea veniseră prea târziu. Azi nu mai avea ce face cu neașteptata independență. Avântul îi pierise, ochii îi erau turburi, mâinile obosite și cu toate că uneori era plină de violiciune, închipuirea ei avea aripile frunte. Așadar se alipea de noi generația tânără și ne lăsa să plănuim și să gândim pentru ea. Iar noi eram pentru ea călăuze blânde și încercam să netezim totul în calea sufletului ei obosit. Eu mai ales țineam cu tot din adinsul să dovedești și ei și altora, care timp de mulți ani la pândă că micile neînțelegeri dintre noi nu fusese răpricinuite de mine. Îndată ce trecut puterea în mâinile mele și în răzită mie menirea de a porunci, toate închipfirele se prefăcură în pace și bună învoire. Nu mai erau intrigi și nu se mai auzea vreun cuvânt aspru sau jignitor. Totul era bunătate, armonie și plăcută, bună înțelegere. Până și marele închizitor depusese armele, iar eu, potrivit principiilor mele, nu-i plăti cu aceeași monedă. Era destul de greu pentru ea că trebuia să sărute mâna victimei. Despre partea mea avea și ea, ca și oricare alt om, dreptul la un colțișor sub soare. Înainte de a o părăsi pe auntii, aș vrea să las o imagine despre ea, așa cum i-ar plăcea ei să fie amintită, căci adesea vorbea despre ea în chipul cum am de gând să o descriu acum. iată o la curtea de Argeș, în sala cea mare a Palatului Episcopal, unde își lase reședința de mai multe luni, pentru a fi cât se poate de aproape de mormântul soțului ei. E așezat într-un jilt sculptat, lângă căminul în care arde un foc mare. Dincolo de fereastră se înalță frumoasa biserică albă, albastră ca peruzeaua, aurită și verde, sanctuarul ales de regele Carol pentru odihna sa de veci. Învăluită în văluri de crep negru, regina Elisabeta e o arătare impunătoare. chipul clasic al văduvei și s-a adaptat acestui rol cu deplinătatea pe care o pusese de-a lungul vieții în fie centru chipare a ei. Dinții îi sunt încă strălucitori, spatele e neîncovoiat, ochii, cu toate cad încă înfundați și aproape orbi, sunt încă dominatori, și de un albastru ce te străpunge Mâinile ei țin încă suveica de frivolite Și în timp ce o poartă cu mișcări grațioase încoace și încolo Nu încetează de a vorbi Și de a povesti încă o dată multele lucruri spuse de atâtea ori Și de atâtea ori ascultate de cei ce au împărțit viața cu ea Vorbește despre speranțele ei Despre idealurile ei Despre iluziile și dezamăgirile ei Cu acea nesăturată dorință de a-și împărți gândurile cu oricine E gata să le asculte Graiul ei e tot atât de colorat, de avântat și de poetic ca și altădată. Nimic nu-i slăbește entuziasmul, e gata ca și în tinerețe să clădească parate închipuite, fără să-i pese dacă ele se sfărâmă încetat, izbindu-se de nepăsarea celor ce o ascultă. Când se năruiesc zidurile, începe vitejește să clădească din nou și turnurile se ridică tot mai înalte, cum se întâmplă cu castelele imaginare, care n-au nevoie nici de cărămizi, nici de tencuială. De cealaltă parte a caminului, într-un jilț perete cu alii, stă episcopul Curții de Argeș. E și el o arătare voluminoasă și impunătoare înveșmântată în negru. Barba îi se întinde pe piept, albă ca chiciura. Cu mâinile încrucișate, ascultă cu cernic orice are regina de spus. Din când în când dă din cap în semn de aprobare, pe când flăcările trimit odată câte un val de lumină, peste frumosul și bătrânul lui Chip. Pe fața lui se întipărește un amestec de respect și de nedumerire, căci, într-adevăr, nu e tocmai ușor să urmărească cineva zborul gândurilor Carmen Silvei. Ea, de altfel, nici nu se așteaptă să fie înțeleasă. Ei trebuie numai să aibă un auditoriu și frumosul blădică cu barba albă, cu crucea pe piept, se potrivește cât se poate de bine cu atmosfera vieții ei de văduvă. Copiii mei erau adesea în jurul reginei, la curtea de și mai ales Elisabeta, care era marea ei favorită. Mai era înconjurată de doctorul Mamulea, care o îngrija și sfătuia cu înțelepciune și devodament, de interesantul profesor Sigara Samurcaș, cu care putea discuta despre operele ei literare, cu înțelegere și simpatie, și de Nindi secretarul secretarului particular, care aducea o notă de tinerețe în locașul acesta de cu reculegere. Până în ultima zi a vieții ei, regina nu încetă de a plănui toate binefacerile, ce avea de gând să pună la cale? Rămăsese tot viteza apărătoare și oprotitoare a celor părăsiți, deznădăjduiți și stingeri. Era aceeași care fusese când ne întâlniserăm în pentru prima oară la Segan House, când descoperi pe calmen Silva cu ciudatul ei alai de orbi, de de sursi, de muți și de săraci cu ducul. După cum spunea ea însăși, la adevăr ne schimbăm foarte puțin în cursul vieții noastre. Carmen Silva a murit de o pneumonie căpătată din pricina dragostei preamare de aer și de curente. Am fost lângă ea în ultima noapte. Am murit în revărsatul zorilor cu o mână între a mea și cu cealaltă strângând degetele osoase ale unei foarte bătrâne cameriste, alături de care înfruntase multele furtuni din viața ei. Am îngropat-o pe-auntii, lângă tovarășul ei de viață, la curtea de Argeși, în frumoasa biserică albă, aurie și albastră ca ruzeaua, la care privea cu atâta dragoste când sta de vorbă cu voluminosul episcop, cu barba albă și cu crucea pe piept. Îndeplinirăm în cu evravie, dorința ei atât de des rostită în clipelei de entuziasm. George Enescu transcrisese pe vremuri pentru orchestră în un cuartet de Haydn, care îi plăcea ei cu deosebire și adesea ne spunea că dorește să îi se cânte la înmormântare. Ultimul meu quartet. Socotirăm ca o datorie sfântă pentru noi să împlinim fie ce lucru așa cum îl dorise. Și nici nu ne îngăduirăm să ne ușurăm sufletul prin vărsarea multor lacrimi, că ceauntii ne întipărise bine în minte că trebuie să privim moartea ei ca o zi de sărbătoare, o zi de mântuire, ca o scăpare din lanțurile grele ale vieții, pentru a intra descătușat într-o lume de lumină și de cântec. Ceremonia înmormântării a fost aproape în totul o repetare a îngropării unchiului, cu mai mult de un an înainte, afară de faptul că ea fiind protestantă, slujbele bisericești au fost mai simple. La înmormântarea unchiului, slujbele catolice și ortodoxe ținuseră mai multe ore, căci biserica ortodoxă, precum și cea catolică, priviseră ca o cinste și o datorie să oficieze amândouă. Moartea bătrânului monarh, întâmplându-se la Sinaia, a trebuit să fie adus cu totalaiul în capitala sa. Sinaia mult iubită de el vărsă multe când îl văzu plecând pentru ultima oară din locuința sa din Munți, mândria și bucuria lui. La București rămase expus cu mare solemnitate timp de câteva zile. Treceau cu miile și săi în fața sicriului, ca să privească pentru ultima oară pe bătrânul suveran, care îi cărmuise cu înțelepciune mai bine de 40 de ani, după aceea fusese dus la curtea de Argeși. Ca și în drumul său de la Sinaia la București, nenumărate mulțimi de oameni se adunaseră în toate gările ca să-i aducă un ultim prinos de slavă, iar preoții din piece oraș înălțau cântări sfinte deasupra sicriului pe care era așezată peste steagul românesc a lui Coroană de Oțel.